Mogu da se sjedine samo oni koji su kršteni u ime Svete Trojice. Dakle, nekršteni ne mogu da primaju svete tajne. Tu podrazumijevamo i nekrštenu djecu. A oni koji su kršteni, braćo i sestre, jer danas su mnogi kršteni, ali nenaučeni, ne uvedeni u tajnu vjere i u tajnu liturgije, treba da znaju, to je da vjeruju, da u svetom pričašću primamo samoga Boga u sebo, samo njegovo tijelo i samo njegovu krv na svetotajinski način. Dakle, tajanstveno, mistično, nemojte to čulima da pratite,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 koji sjeljuje svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Dakle, ovo nije samo uspomena, braći i sestri, ovo je realnost. Onaj koju one dane isilio bijesomučnog gadarinca, on, ali baš on, je danas ovdje sa nama. Dakle, vrlo važno je da u to vjerujemo. Ako u to vjerujemo,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 To je, braći i seste, kanon pred sveto pričašće. Da li mi zaista vjerujemo? Da smo mi na pitanje ko je ovaj, čuli odgovor i dali smo povjerovali u njega? Ako jesmo, dali mi vjerujemo da je on zaista ovdje sa nama, u ovom hramu, u ovom gradu? Ako ne vjerujemo, braći i seste, nemojmo da se pričašćujemo ko ne razlikuje tijela i krvi, gospodnje, on sebi sud jede i pije, jer da bi ovo pričešće, braćo i sese, nama bilo ponuđeno, Bog je trebao da postane čovjek, da postrada, da umre, da vas krsnje, da se vaznese duha svetoga, da pošalje na svete apostole, a oni ko, Kroz krv, kroz muku, kroz, umiranje, kroz stradanje Do naših dana, do obave našeg vremena Da donesu tu blagu vijes Da bismo smo mi prosto posumnjali Ili ne vjerovali I time porekli I u laž ugurali suštu istinu Takav čovjek ne može da primi u sebe Silu blagodati On sebi Po riječima Svetih Otaca, sud sebi jede i pije. Zato oni koji vjeruju, neka priđu. Oni koji ne vjeruju, neka ne prilaze. Makar oni postili, dubili na glavi, pravili sauto naprijed, nazad, sve izgovarajući molitve, to ništa ne vrijedi ništa ne važi.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 kod ove desne stasidije. Budite strpljivi, oprezni, bez gužve, bez guranja oko putire, da sa srakom Božim udostojimo se primanja svetih darova, da nam ovaj dan osvane kao onaj vječni dan, da primimo istinsku radost u sebe i da budemo istinski blaženi, imajući zvor blaženstva u nama samima, kroz primanje svetih tajnih tijeva i krvi gospode i Boga i spasa našeg Isusa Hrista.